Kelima, Haji. Yakun Haji ke Baitullahil Haram di Mekah, di Mekah Al Mukarama. Najiinilak Senakan di di Mekah Al Mukarama. Haram dan mempunyai cukup untuk pergi dan kembali. Walaupun tidak ada jalan untuk berpindah ke Baitul Haram, walaupun tidak ada jalan untuk pergi ke Baitul Haram, walaupun tidak ada jalan untuk kembali ke fadilah angkuti mayauluhum dan diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal lagi mampu memiliki wasilah kendaraan atau ongkos untuk pergi ke Baitullahil Haram dan memiliki bekal yang cukup untuk pergi dan pulang dan hendaklah bekal ini cukup untuk dirinya sendiri dan juga bekal ini harus cukup untuk orang-orang yang ia tanggung Wa an yakuna aminan Ala nafsihi fi tariqih Dan Daklah ia menjamin keamanan Untuk dirinya di jalannya Nanti ketika tak pergi Ke bayitullah Wa aminan ala may ya'uluhum Atna'a ghiabihi anhum Dan Daklah juga ia menjamin keamanan Bagi keluarganya yang ia tinggalkan Wa yajibul hajju maratan wahidatan Fil umur lima istita'a ilaihi sabila dan haji ini diwajibkan hanya sekali seumur hidup bagi siapa yang mampu untuk pergi ke Baitullah Alharam. Wa yanbaghi liman arada al-hajj an yatuba dan hendaklah bagi siapa orang yang ingin melaksanakan ibadah haji untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. litathahir nafsahu min danasi az-dzunub agar ia mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran dosa fa idza balagha makkatal mukarramah wal masyairal muqaddasah adda syaairal haji ubudiyatan wa ta'ziman maka ketika ia nanti telah sampai di Mekkah al-Mukarramah dan sampai ke masyair al-muqaddasah tempat-tempat melaksanakan ibadah haji maka ia pun melaksanakan ibadah haji sebagai bentuk peribadatan dan Pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan taklah ia mengetahui bahwasanya Ka'bah Dan semua tempat-tempat dilaksanakan, dilaksanakan ibadah haji Tidak boleh disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan tempat-tempat itu tidak bisa memberikan manfaat Dan tidak pula bisa memberikan mudarat Walau belum yamur Allah, walau belum yamur Allah بالحج إليها, لَمَّا صَحَّ لِالمُسْلِمَ يَحُجَّ إلَيْهَا. Kalaulah Allah subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada seorang Muslim untuk berhaji kepadanya, maka tidak dibolehkan bagi seorang Muslim untuk pergi haji kepadanya. Filhaj yalbasul haju izarun warida an abiyain. Dan dalam ibadah haji ini seorang Muslim berpakaian serba putih pakaian atas dan bawah serba putih fa yajtami'ul muslimuna fi min jami'i fi makanin wahid dan semua kaum muslimin yang datang dari seluruh penjuru dunia berkumpul di tempat yang satu yalbasuna zayyan wahidan dan mereka memakai baju yang sama wa ya'buduna rabban wahidan dan mereka pula menyembah rabb yang satu La farqa baina ra'isin tidak ada perbedaan di sini antara orang yang memimpin dan rakyat yang dipimpin. Ghaniyyun aw Dan tak ada pula perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, orang putih dan orang hitam. Al-kul khalqun lillahi wa 'ibaduh. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya. Tidak ada yang membedakan dan tidak ada yang membuat seorang Muslim itu lebih dari saudaranya kecuali takwa dan amal-amal saleh. -amal Yah suruhlah Muslimin <mukti> taawun dan taaruf. Maka dalam ibadah Haji ini terjadi di antara kaum Muslimin taawun, saling tolong menolong dan saling kenal. Wahz wahz wahz tak jamian dan mereka mengingat bagaimana kelak mereka juga akan dikumpulkan dan dibangkitkan oleh Allah subhanahuwataala wahyshurhum fi saiden wahidil hisab dan Allah subhanahuwataala akan kumpulkan mereka di tempat yang satu untuk dihisap fayastaidu nabi ta taala lima bagaal maut maka mereka pun Senantiasa mempersiapkan diri mereka untuk ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahuwataala. Wajda kana ti l arkan l t i z ak r n a h m in q ab l h ia m dan kita telah sebutkan tadi rukun-rukun Islam dan itu adalah bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu akan tetapi tidaklah semua ibadah hanya pada rukun-rukun tersebut fal ibadatu fil islami asmal dan ibadah dalam Islam ini banyak banyak bentuknya idhiya kullu ma yuhibbulllahu wa yardahu minal amali wal aqwali adh-zahira wal batinah dan ibadah itu adalah semua yang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu dan diridainya dan baik dari, dengan dari perbuatan atau perkataan secara lahir maupun batin fa kullu amalin aw qaulin amiltahu aw qultahu mimma yuhibbuhu wa yarda wa ibadah maka setiap amalan setiap perkataan yang engkau lakukan atau engkau katakan Mimma yuhibbuhullah Dan perkataan dan perbuatan itu dicintai oleh Allah SWT dan diri doinya, Maka itu adalah ibadah Bal kullu adatin hasanah amiltaha biniyatit taqarrub ilallah fahiyah ibadah Bahkan setiap adat dan kebiasaan yang baik Jika engkau lakukan dengan niat taqarrub mendekatkan diri kepada Allah SWT Maka itu juga termasuk ibadah Amu ajaratuk al-hasanah liabiq, waahlik, wazwijk, wauladik, wajiranik, jika qasatta bia wajallah, fahy ibadah. Pergaulanmu yang baik terhadap ayahmu, keluargamu, istrimu, anak-anakmu, tetanggamu, jika engkau maksudkan itu untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu juga termasuk ibadah.